ohláška na příště. Příště bude mít uh, přednášku Zuzka Lukachová o tom, jestli rostliny se mají bát klimatický změn, jestli jsou schopni se přizpůsobit, takže máte se určitě těšit. A dnešním přednášenící je Petr Tureček, který udělává uh, doktorát na katedře uh, Filozofie a dějí přírodní věd, čím zakončuje tu sérii Mladých a nejkudných mužů, které jsme tady měli pepným čtvrtcí. A dneska mluvím o problému, kteří množství mají za dávno vyřešení, který se měl za to, že se vyřešilo s počátkem ty uh, nové syntézy, a to o smyslé A prosím, do před že to má hodně slajdů, takže při se přednášku bude výživná. Tak, já musím rysat, protože mám tý slidu 800, takže... Já, já jsem tam vmezařil konkrétně dva sjezby, kde můžu přednášku teoreticky dokončit, bude to zas až tak moc vadit vám, bude to vadit jenom mě. Takže, mělo se za dříve v dobách dálních významných mužů, že dědičnost je asi tak nějak směsná. To znamená tohle, že když se potkají dva rodiče, kteří mají různé hodnoty znaku, nějakého kvantitativního, no tady je třeba e, od ty červené barvy, tak jejich potomek bude přesně v tom rodičovském průměru nebo přibližně v tom rodičovském průměru. Taky se tomu říká paintpot inheritance, prostě barevná dědičnost mám dvě barvy, smíchám je prostě je velkým velkém a pak, když se tam rozdělím zpátky, tak oba ty fotonci jsou naprosto stejní. Tak, to je to 1 plus dva, rovná se 1,5. Ale přišel důležitý argument a sice ten, že tenhle ten proces strašně rychle vymeje veškerou variabilitu v populaci. To znamená, že ta, ten přírodní výběr, ta selekce nejzásadnější proces nebude mít materiál, na který může vlastně pracovat. A hlavně, je, že to vlastně zaned, že to způsobí zanedbatelný vliv těchto výjimečných jedinců na e, populaci jako takovou. Když se takhle na to podíváme, tak oni sice mají chyodu, množejí se víc ještě ostatní, ale ta výhoda se prostě vymeje spolu s jejich e, tou distinktivností znakovou. Tak, říká se tomu swamping podle swamping argumentu, který udělal fleming Jenkins. Svanky argumentem se snažil nějak přeložit do češtiny, jediná slovanská stránka o něm byla v ruštině, rusky neumím, dal jsem to do ruštiny, takže Jekyllůvá ruční mura, variability. Myslel jsem si, že takhle vypadá tweeting Jenkin, ale není to Jekyll, kde se to nějak jinak a vypadá takhle. A ta původní verze toho argumentu je velice rasistická, je to o Bílém Krosečínkovi na ostrově černo v byly variabilita mizí, no ale to není takový problém, protože, jak se ukázalo, veškerá dětičnost je vlastně partikulátní, je založena na těch genech, které se prostě předávají diskrétně, no a s tou výhodou se teda šíří vlastně snadno i ten gen, a všechno je v pohodě. Pozor, ten příběh je delší, jo, tak já tam teď v mezi co se stalo, nejsi to krásně vyřešilo byly učiněny různý pokusy na to, ten tu Jenkinsovu noční můru, vlastně odstranit z toho uvažování, třeba Darwin, když si přeče ten v argument, tak začal plást velký důraz na tu všudy přítomnou velkou variabilitu, která v té populaci je, prostě pořád. Že o ty výjimeční jedince, který se rychle prostě vlastně na jejich vymizí, ale že nebo to, že ty variability je tam pořád strašně moc a na ní pracuje ta selekce. AS Davis, výborný matematik, první, který upozornil na matematickou chybu v Jenkinsově argumentu, ten hlavní závěr platí, ale jiný závěr, který v tom argumentu neplatí, tak AS Davis měl svoji teorii, která počítala s tím, že si ty výjimeční jedinci objevují v té populaci dostatečně často a vlastně tímhle tím tam ta variabilita pořád vplouvá. Na internetu není žádný jeho obrázek, protože není známý, tak jsem použil inventovaný obrázek v <laughs> e, Teorie genu sám. E, Dáv vlastně měl takovou teorii, že tam jsou prostě takové kouličky, které se vlastně jako, e, že jo, a pak, když se to rozdělí, tak ten, ta, ten znak je průměrný, ale nedochází k míšení těch faktorů, které to určují. Jo, on si myslel, že jsou možná v krvi, ale přišel Francis Galton a vlastně bral krev králi, koukal do jiných králi a koukal, jestli se jako upravit jejich vlastnosti, ale oni se neupravili, takže on říkal, to není teda v té krvi, jo? A pak Vlastně e, tvůrce termínu pangen, vlastně zkrácenou na Gell, vlastně začínal s vlastní teorií gemulí a vymyslel termín mutace, což pro něj byla změna jednotlivých gemulí. On v podstatě byl jeden z těch, co znovu objevil ty Mendelovy zákony, jo? Když jsme mluvili o Francisi Galtonovi a o tom Hugovi De Vriesovi, který něco znovu objevil, tak e, se vkládám internetu, co, což je filipika proti zakladatelským postavám čehokoliv. Tady e, Newton říká, že dospěl daleko, protože stal obru. Dostáváme se k prvnímu modelu kulturní evoluce. Model OBR, důležité zakladatelské postavy a na nich stojí trpaslíky. Druhý model, který je v nějaké knížce, a nemohl jsem ho dohledat, takže nevím, kde je, je model hromada trpaslíky. A to je kumulativní evoluce, že ve každé jednotlivce, je velice maličký, ale dostáváme se tím někam víc. Já mám rád svůj model, a to je model fronta. Vypadá to takhle, není v tom žádný poznání, ne, vědí, poznání, ale stojíme frontu na autorství, jako tady zatím jak <tějí významení> stojí ten Hugo Devries, jo? A francis dal, ten je hrozně důležitý, protože můžeme ho interpretovat jako zachovatelskou postavu, jako... A nebo taky jako člověka, který stojí na začátku obrovského množství různých front. Jako máme kameryskou explozi, tak Francis Galton je takovou, takovým ekvivalentem kampryství, jako exploze. prostě založil asi milion různých oborů poznání, kdo třeba dělal kompozitní fotografie, jo? První, kdo dělal nějaký simulace, ne počítačový, ale navázal takhle fazolky a fazolky padaly a dělaly by rozložení. Studie na dvojčatech je to takový předchůdce toho uvažování kolem zamrzných plasticity, jo, taky mluvil o elasticitě těch druhů, který to pořád táhne nějak k tomu průměru. Taky by přišel možná na ty Mendelovy zákony, kdyby si vybral lepší znak než velikost semínek a velikost rostlinky, že jo? Kdyby si vybral tu barvu, tak mohl být na začátku ještě jako nějakých těch dalších proudů znovu objevování. Byl první, kdo si myslel, že by se Číňani měli odstěhovat do Afriky, protože. <laughs> byl velký eugenik a říkal, že Afričané jsou podřebná, a ty Číjali nejsou to tak podřební, teď teda moc, ale dřív měli velkou takže jsou celkem dobrý, tak jim nabízal tu Afriku. Takže pokud nebudu v akademický tak nebudu prodávat tyhle dětliška. Evidentně o něm mluvím proto, protože taky byl jeden z prvních, kteří přišli na nějaký takovýhle směsnej neboli kvantitativní model dětičnosti. Budu o něm mluvit teď. Galpův v model dědičnosti, jo? E, jde o to, že ty potomci se nenacházejí uprostřed, přesně uprostřed toho rodičovského rozložení, ale že jsou kolem toho průměru nějak náhodně, normálně rozložení, jo? Zjistím to eh, Francis Galpův, když se zabýval studiem dědičnosti u raporu. To je Francis Galpův písnu, který a ehm, nepoužíval teda hrát, ale používal hrachor, protože hrachor umí to samosprášení, takže oba ty rodiče byly naprosto stejný, byl to totožní rodič, ale přesto tam viděli nějakou, nějakou normální distribuci těch potomků a z toho vlastně odvozovali potom ty základy, ty svoje základy dědičnosti v sousedníka hrachoru. On tak, takhle prostě to ten Francis Galton viděl a říkal, že prostě obou těch krajů se to táhne nějak doprostřed a že nezáleží na těch rodičovských znacích, ale že ten, to potomstvo je vždycky rozložení úplně stejně. Měl na to takovou pěknou teorii, na kterou nemám čas. Um, Pearson tento model zobecnil pěkně, ho matematicky ukotvil a nahradil to empirický rozložení pěkně rozložením normálním. A přesně jakoby zdůrazil to, že to rozložení je bez ohledu na ty rodičovský znaky vždycky stejný, jo? Tohle to prostě, tu směstnodělíčto s klasickou máme nahrazenou nějakým takovýmhle kvantitativním modelem, kdy ten průměr rodičů je upravený o nějakým číslo z normálního rozložení, tady je konstanta, takže s konstantní standardní odchylkou nebo s konstantní variací, jo? Tak, to je jejich základ. Tadyhle máme toho Pírsnat, ten taky přišel na spoustu věcí, že, to, že už třeba o antymotrii se toho moc nedá udělat. Vymyslel korelaci, to vymyslel tak, že chodil a koukal, jestli korelují eh, věky dožití manželů, který byli spolu pohřbený, úplně úžasné studie. Podmítnul uh, šlechtický titul, protože si myslel, že nerovnost mezi lidmi je špatná, ale zároveň to byl taky velký eugenik, takže tvrdil, že je všechno jako v běnech a že všechno mají ty lidi daní, takže těm chudým nemá smysl pomáhat, protože ty, kteří jsou dobrý, tak se stejně prosadit, ale zároveň teda odmítl ten šlechtický titul, no to je jedno, jo, ale taky to prostě vymyslel hodně. Třetí z téhleté velké je Fischer, taky hrozně důležitý Přišel na spoustu statistických metod, do dneška prostě žijeme z jeho některých úžasných teorií, v podstatě jednou rukou takhle vymyslel populační genetiku, druhou prostě e, fakt dělal dobrý jako teorie. E, je to první člověk, který použil termín variance, jo, e, taky e, prostě narodil se v době, kdy ho, ho jako na začátku té fronty to ještě zbylo na něj víc, no. Tady je teda Fischer a ten dokázal, že ten Dalton-Pearson model vlastně je ekvivalentní tomu modelu genetickému, akorát jenom velice specifickým způsobem. Jo? Musíme si teda ujasnit základní pojmy, se kterými budu šermovat. Máme vlastnost, máme jedince, ty mají nějaký průměr, od toho jsou nějak vzdálení, když uděláme čtverec a uděláme průměrný čtverec, a z nich vezmeme tu stranu, tak máme standardní odchylku. Ten měří to je nějaký měřítko variability. Čím variabilnější budou ty jedinci, tím větší bude standardní odchylka. A to se používalo předtím, než přišel ten uh, Fisher a řekl: Hele, použijeme ten čtverec, použijeme varianci. Ona má totiž naprosto úžasnou vlastnost. Je to mimochodem poprvé použitý přesně v tom paperu z roku 1918. Ve kterém dokázal ekvivalenci mezi galotnou písmností, lidičností a e, klasickou mendelistickou. Jo, takhle prostě. On říká, že variance dvou rozložení, které se sčítají, se taky sčítají. Jo, když mi padat tyhle ty malé pyramidky s frekvencí, kterou dává ta větší pyramidka, tak tato ta pyramidka, ta největší, bude mít přesně varianci, která je součtem variancí těch dvou malých pyramidech. Jo. Zatímco ty standardní odchylky sobě budou v tomto pythagorejském vztahu a to je takový nepraktický. Takhle tady mám e, vizualizaci přesně toho, jakože to tak je, abyste mi pověřili. <laughs> a teď udělal tři důležitý kroky. Za první, on řekl, jo, podívejte se, máme několik možností. V každém, teda to jsou rodiče a v každém lokusu můžou být dvě alely. Jedna daný znak trošičku zvyšuje, druhá daný znak trošičku snižuje, takže tělesná výška, cokoliv. Oni mají nějaký potomky, jejichž pravděpodobnost a jejich typy se dají vyčíslit. A on říká, podívejte se na to, všechny tyhle ty průměry rodičovský i potomkovské generace jsou totožní, jo? Takže tam se jako ten Dalton Pearson inheritance, tak jak to formuloval ten Pearson, tam se fakt jako trefuje a zároveň jsou tady jenom nějaký případy, ve kterých vůbec to potomstvo bude variabilní. A to je jako hodný mincí, podle toho, kolik je v těch rodičovských párech heterozygoltů. Když je tam jeden heterozygot, tak se háže jednou mincí, když jsou tam dva heterozygolti, tak se háže dvěma mincema. Na tomhle tom se dá stavět, vypadá to prostě stejně nádherně jako taková ta taková simulace s těma kamínkama, že jo záleží jenom na tom, kolik je tam těchto těch čudlíků a na ničem nezáleží, a proto ta distribuce toho potomstva bude vždycky konstantní. Jo, dá se to tak. Podívejte se na to, jo, mám různý prostě rodiče, ale je to daný všim jiným Kdyby rodiče byly jenom dva počet potomků konstantní a počet genů byl nekonečný, tak takhle tak to nekonečnou, tak by to potomstvo tu variabilitu zase zkrácelo a bylo by úplně uprostřed. A je to proto, že při nekonečném počtu hlubí je poměr padlu panen a orlů taky naprosto konstantní. Takže je tam těnky do vanoční můra, no ne úplně, pojďme si to pěkně kvantifikovat. Co se stane, když se budou ty potomci přesně cílit do toho průměru mezi dvěma rodičema, jo? Je to populace rodičů, populace potomků. Bude to vypadat takhle, Toto je populace rodičů, je dokonale symetrická normálně rozložená a tady máme průměr ty populace rodičů a dva hypotetický rodiče. Nejdřív speciální případ jeden z rodičů je přesně v průměru, jo? Tady budeme mít variace rodičů, protože to je variantní přístavek rodiče jedna, variantní přístavek dojky je nulové, mezi nimi má potomek jedna, potomek dvě, to je variance jednoho potomka, tady máme dva potomky a je to polovina té rodičovské variance. Když nebudeme mít speciální případ, tak každý rodič něco přinese, potomci budou uprostřed a variace bude malá, ale pozor, to rozložení je symetrický. To znamená, tenhle případ je přesně vypárovaný Tímhle případem, kdy jsou na stejné straně od průměru, potomci jsou tady a jejich variance je následující. Když se to chytrým způsobem prostě naaranžuje, tak naprosto přesně zase vidíme, že variance potom rodičů je dvojnásobkem variance těch potomků, těch průměrů, těch náhodně vybraných dvojic rodičů. To znamená, že my přesně víme, jak nám tam postupně ta variabilita bude ubejvat, a můžeme kvantifikovat, na to riziko té roční můry a i přesně, kdy k němu dojde, jo? Ale je to partikulární, takže ono se sice koby jede k tomu průměru na úrovni těch průměrů dvojic, ale zároveň ta populace taky dekne k jo? Není konstantní, není to ta počítačová simulace. Takže řešíme jenom hustotu pravděpodobnosti tadyto záležitosti. Tohleto je gen, bohý, chromozom, na kterým jsou všechny možný teda, jako typy genů a tohleto určuje variaci těch všech jedinců v populaci, jenom tyhody mincí. Na každý e, gen je jednou mincí. Teď to popárujeme pěkně s rozložením všech možných těch dalších párů, těch, e, to je jiný jedinec, který má stejnou hladinu znaku, akorát má jinak přeházený, tu heterozygolotnost, homozygotnost, no a spočítáme, kolik tam se hází. A zjistíme, že je to zase přesně půlka těch mincí. To znamená, že variance, máme pár rodičů, a variance nekonečně mnoho jejich potomků bude zase přesně polovinou té variance celé rodičovské populace. Jo? No, a teď se k tomu můžeme podívat, dva rodiče, průměr, šup, Takhle to prostě vypadá ta distribuce hustoty pravděpodobnosti těch rodičů. Tak, teď máme ty průměry, které už jsme si spočítali, teď tam máme kolem těch průměrů to stejné rozložení a už to takhle jede, jede, jede a za tuhle tu jednu generaci se nám zpátky obnoví přesně variance té rodičovské populace. A protože víme, že variance se sčítají, tak máme dokázáno, že Variance populace je konstantní a e, už jedeme a můžeme tomu říkat třeba nebo jako protipol tý Jenkinsový můry. Co mutace a selekce, to je jednoduchý, takhle ta selekce něco poseká, ty potomci vesele mutujou, no ale uspěje to jenom k tomu, že vlastně e, nám ta mutace a selekce a jejich poměr určí variantový populace, šup, dostane se do bodu počáteční podmínek, Takže my nemusíme znát tu počáteční varianci té první rodičovské populace, ale jenom na základě síly selekce a mutace, jo, my prostě přesně odvodíme, jaká bude ta variantní populace, takže nejsme odkázaní na tady nějakou random konstantu, o mohl byl Dalton Pearson, ale můžeme to přesně vyjádřit jako varianci rodičovské generace po selekci, dělenou dvěma plus sílatý mutace. A to bude ta konstantní variance všech těch dceřených generací. A je to, a můžeme dělat jo, samozřejmě jako platí to pro nekonečnou populace a nekonečný počet genů, ale je to skvělým modelem velké populace, která má velký počet genů s aditivním účinkem. Jo, a máme populační genetiku, můžeme počítat tu očekávanou dědivost, můžeme prostě po, uh, počítat, jaký je tam teda, jo, tady jsem dal jen takhle, hmm hraje protože ten byl proto taky nějak důležitý. no ale každopádně je to je ta vědičnost a prostředí, to je ta náhoda a přesně víme, toto jsou přesně teda ty Galtonový data, každý si je může spáhnout na internetu, tak e, prostě přesně víme, jaký je tam můžstvý náhody a proč Galtonovi ty extrémní semenita utíkaly k tomu půměru. Tam už je to nebyl zodpovědná žádný genetický faktor, to už byl jenom extrémně náhodný, jedinci kolem nějakého toho genetického topu. Tak, co když tohle tak není, že Co když je tam dědičnost mimo mimogeny, co když je ta dědičnost kulturní, jo? Eh, no, byly pokusy nějakým způsobem modelovat kulturní dědičnost, jo? Tam eh, přišel Dawkins a něco řekl, ale prostě lidi to nějak tak nevzali, protože on si myslel, že nějak kompletují ty memy o ten prostor hlavě, ale přišla pěkná teorie kulturních variát, která je docela robustní, která nespočívá v tom, že by úplně jako ty kulturní proročnítele jsou peřil ten prostor, ale prostě máme nějaký hypotetický e, volby, mezi kterými nutně vždycky musíme nějak jako volit, a to od nás může třeba někdo skopírovat, jo? Prostě Adobe Illustrator vs. Corel, tenhle pěstní klí, tenhle pěstní klí, Luke, match Legolas, Aragorn, prostě Lennon, prostě... Je to nějakým způsobem nový model partikulární kulturní dědictví, který je odlišný od toho biologického. Tady v těchto těch těch knižkách se třeba popisuje, co se to můžete všechno najít. Ehm, Jedná se vlastně o uniparentální dědictví, kde dochází k výběru z nabízených možností na základě zase nějakých zákonitostí. Prostě, buď budu pít gambrinus nebo budu pít pouhý. Tak, kde hleda ty spojité, ty spojité, jako je ta velikost semínek, kulturně předávané vlastnosti? že jo, kvějška kánoje, šířka kánoje, poměr kmanýho a světlýho skotu o masajů, dílka oštěpů, počet oštěpů, tohle taky to nějak matematicky vyjádří ten tvar. Pozor. Já si myslím, že tyhle ty vlastnosti bychom měli hledat všude, protože pod těma, pod tím chováním, pod těma particularitama, které se podpisují jako kulturní varianty, můžeme hypotetizovat, nějaký prostě kulturoprostor, jo? Přijde jedinec, řekne si něco, by jsem si rád se rád naučil, tak tam prostě hypotetizuje, inferuje nějaký kulturoprostor. Velice hodně implicitně. Třeba se chce naučit na kytaru, tak se podívá, jaké jsou možnosti, teď se podívá, jak hledat na jeho různý lidi, tím prostě uchopuje to předivo hypotetického kulturoprostoru, zahrne tam nějaký další možný lidi, který přímo nesouvisí s kytarou, No, ale bude to, bude to hodně fazy, protože tyhle ty věci, to není žádná prostě pevně daná mřížka, jo? Následně on teda udělal nějakou kulturu selekci, Jim Chet byl udavač a Petr Márek už je moc slavný, tak prostě něco jiného. a ta imitace nebo inspirace vlastně probíhá tak, že on zaujímá zase nějakou hypotetickou pozici v tom kulturoprostoru, teď se tam to takhle všechno jako mota až nakonec on tam dospěje plus do nějakého znaku, kde už potom může generovat to chování a zase se stává hypotetickým vzorem pro další lidi. Uh, jo, je mi spojitý kulturoprostor, zní to jako blbost, že jo, ale tady máme prostě hypotetickou dimenzi prostoru. tady je Babica, Roman Vajděk, pan Cuketka, a tady my Kluš a vaříme smírou jakože možnosti vařících pořadů, které jsou někde na týhletým Samozřejmě, že se nejedná, o něco objektivně existujícího, ale na základě podobností mezi nimi ten jedinec, inferuje hypotetickou mřížku, Mikluš není podobný ani jednomu, tak musí být daleko. Roman Váněk je trochu podobný Miklušovi a trošku Babicovi, ten Míra, ten je úplně nějaký divný, jo, a tady to cuketka, no tak dobře, no tak teďko napsal tu knížku jakože smířlivou, tak je blízko tomu Babicovi. No, jo, máme podobnosti vzdálenosti a teď si prostě tím proložíme nějaký úplně libovolný, ale funkční osy a na ně pak jakoby, můžeme promítnout ty znaky. dimenze kulturo prostoru jak vařit. Dimenze kulturo prostoru jak vážně to myslet? jo? Hypozefická. ta dimence kulturo prostoru ta nepřichází jako z toho, že bysme nahlídli babicovou podstatu. To prostě takhle tam padají ty jednotlivý recepty, jednotlivé prvky chování, které my tak nějak na těch lidek pozorujeme, až prostě se nám tam plus mínus vykrystalizuje hrozně podivné nějaký jako dojem toho, jak ta dimenze prostoru je, ale my na jejím základě potom implicitně predikujeme, jak by vypadala svíčková, kdyby ji vařil každý z těch pánů, a to jsme mohli vidět třeba jenom jednoho vařit svíčkovou, jo? Nebo jak by vařili houbový risotto, nebo jak by vařili prostě palačinky, to je všechno prostě pak nějaká inference, která musí být do určité míry přesná. My bychom mohli predikovat, jako by si vybrali kytaru, no? Protože prostě ty dimenze, jakoliv je jich možný popsat nekoneční množství, spolu do určitých budou uh, korelovat, že jo? Lidi, kteří mají rádi vanka, tak budou třeba pít nějakou dobrou ipu, a lidi, kteří mají rádi láňurušku, budou pít krušovice, a lidi, kteří by měli nějakou kombinaci preferovanou z v těch konců těch os, tak ty budou poměrně vzácní, jo? Zase to, to můžeme popsat nějak jinak. To je jedno ten jedinec si inferoval ty dimenze takhle. Druhý jedinec si je inferoval malinko jinak, ale bude to podobný, jo? Třetí jedinec si vůbec neinferoval nějaký hypotetický vzdálenostní prostor, tento proložil nějakou takovouhle funkcí. Ale do určité míry spolu musí všechny ty hypotetické kulturní prostory korelovat, protože jinak by nebylo možné na základě nich vůbec činit žádný přesný předpovědi. Stejně tak to bude platit o nějakým koncenzuálním prostoru který zvyká průměrování těch hypotetických kulturních prostorů. Stejně tak to platí pro nějaký náhodný prostor, který vymyslí počítač, aby mohl činit přesné predikce, jo? Takže ta kvantifikace té kultury úplně není marná a její počítačové modelování taky ne. Kdyby se mu jedinec, který nebude s těma dimenze a těch ostatních nijak korelovat, tak bude činit nepřesný predikce, třeba že Roman Valděk má rád kredlíky s nečupem, no a zklete se, takže svůj model lehce upraví, nějaký tam třeba vody prohodí, no a pak už prostě má pravdu a všichni jsou spokojení, ale jeho právě e, kulturoprostor prostor hypotetický, bude korelovat a predikce, které na základě něj učiní, budou korelovat s predikcemi všech ostatních. To znamená, že kulturoprostor nemusí existovat jako něco objektivního kulturu podkládajícího, ale můžeme jako hypoteticky objektivní počítačový matematický prostor modelovat. A funkce dětičnosti, jako je třeba Dalton Pearson Inheritant, můžeme v takovýmhle hypotetickém prostoru použít na modelování toho učení, jakkoliv to učení se prostě sestává ze zdálevé partikulárních kulturních variant. Jo? Evoluce nepotřebuje diskrétní replikátory, tady krásný obrázek, Emonce potřebuje nenárodnou podobnost rodičů nebo vzoru a potomků nebo epigonů. Prosím něco takového, jo? Chlápek, který má tričko, od food Jesus do, se bude chovat spíš jako Ježíš, než jako Lenin, ale jako Lenin zase bude spíš chovat chlápek, který má tričko, od food jo? Tak, genotyp, fenotyp, vztah, můžeme to modelovat, A zase to bude jenom model, tohle nějak partikulárně, tohle jako nepartikulárně. Tohle to je hypotetická metafora reprezentací od Dana Sperbera, který je celkem dobrej, který tvrdí, že kultura se skládá z takovýchto transmisních řetězců mentálních reprezentací a veřejných reprezentací. Mentální reprezentace je to, co má v hlavě podle ní, veřejná reprezentace je to, že vám to třeba říká. A mentální reprezentace nikdy nespůsobuje mentální reprezentaci, jenom zprostředkovaně přes veřejnou reprezentaci a obráceně. Pokud bychom tomu chtěli přišnout nějakou partikulární, nepartikulární e, jako nálepku, tak ty pozice bychom brali jako ty e, nepartikulární a ty akcidenty jako partikulární, řekněme. Ale to je vlastně jedno. Jde o že nahrazujeme kulturní metaforu inventáře metaforou pozice. A teď vám dám výborný příklad. Když se vás zeptám, kolik měšů je na měsíci, to jste se nikdy neučili, jo, ale vy dáváte odpověď, která je kulturně získaná. S tímhle tím nemůžete mít přímou zkušenost, ale vaše pozice v kulturno-prostoru třeba determinuje, že řeknete, že na měsíci žádný měšci nejsou, když se budu ptát i Tak šamanky, takže je něco jiného a nějakýho třeba surrealisty z půlky tohoto století, tak třeba řekne, že tam je jeden velký vyšek, ale vždycky, ta odpověď toho, to ani jedno toho člověka to nikdo neučil, ale on na základě svojí pozice řekne predikovatelnou odpověď, jo? To je ten konec apologie e a vrhněme se teda, jo, ještě dál tím, když se se tady na to. Prostřední rovná se náhoda. Spochybnili jsme to, první, kdo to takhle jako řekl byl Cavallis e Korza a Feldman, Oni tam mají takovýhle krásný další prostě modely, taky teda inspirovaný Přátným Brightem a tak, kde jde o to, že je tam dětičnost prostředí, prostředí dětí připomíná prostředí rodičů, zároveň rodiče nějakým způsobem upravují to prostředí a zároveň tam probíhá ještě ta přímá kulturní dětičnost, kdy ty děti se něco učí od těch rodičů. Napsali o tom nějaký petry tenhle byl třeba ještě před Dawkinsem, takže úplně super. No a oni jak tam mají ty interakce všech těch levivů. tak tu Fischerovskou hidičnost si podrží na tom genotypu, ale na fenotypu a prostředí říkaj, pojďme se o krok a neka tam Galton Pearson Inheritance. Super, konstantní konstantní variabilita předávání fenotypu a prostředí. Pěkný, knížka je vlivná, hrozně nudná. Jo, já si myslím, že tam je, jo, mimochodem, v tý samých místě jsou právě ještě ty, e, to jsou peřenky distinktních variant a to získalo mnohem, mnohem větší publicitu, mnohem víc následovníků, právě protože se to dobře představí, jo, ještě versus lung, nebo tady ty značky piva. Tak, kvantifikovali podobným způsobem jako ten Fisher, tu hypotetickou podobnost prostě mezi rodičema a kutorkama, ve chvíli, kdy se dějí i fenotyp, ve chvíli, kdy se dějí i prostředí, jo, dobrá práce, by Fisher. Parára. Velký ale, ten předpoklad je podle mě době, jo, oni měli jít ještě o krok dál a tohle vyhodit taky. Protože, tohle je model založený na dětství, co to je zaprvé prostě biologická věc. Anyway, takhle to prostě nefunguje. Dimenze kulturoprostoru. jo? Oni tvrdí implicitně, <coughs> že kdyby na české scéně působili jenom babice a cuketka, tak ty další lidi, kteří by začali vařit, by byli jako Martin Zolnár a jeho kamarád a zároveň, kdyby tam působily tyhle dva, tak by to vypadalo stejně. A kdyby jediný vlastně příspěrek v český kulináctský kultuře bylo vaříme s a můču na a híři, takže ten, by to dělal jako třetí, by byl zase Martin na jeho kamarád prostě v No, podle mě to je špatný. Nabízíme Dependent Inheritance, jo? Je to podobný do určitý míry jako ten Galton Pearson, ale ta variance těch potomků je úměrná k variance těch rodičů, jo. Když mám homogenní e, rodiče, tak budou mít homogenní potomstvo, když mám variabilní rodiče, budou mít variabilní potomstvo. Galton-Kinsen tenhle to neřeší. Homogenní potomci, stejný e, rodiče, stejný potomstvo, heterogenní rodiče, stejný potomstvo. Takže podle mě tohle je lepší. Mám proto dva argumenty. První argument, já bych pozval dobrodovníka, ale na to určitě nemáme čas vstoupněte si mezi červené čáry na plátne, jo? Tak se představíte, nějak vstoupne, nějak to přesně, přesně to je jedno, ale druhý, druhý úkol je, postavte se přesně mezi červenou čáru na tabule a brněnský orvoj. <laughs> Tragédie, ten člověk se nemá šanci trefit, jo? Takže argument špatného odhadu průměru stříliš variabelný odloh. I kdybychom chtěli mít tu přesně sněsnou dědičnost přesně uprostřed, tak nám z toho vyleze parentu Variability Dependent Inheritance. Čím dávám se ve vody, tím více. já tady budu v tom prostředku prostě nějak sešmrdlat do obou stran. Druhý argument, ještě lepší, argument implicitní inference adaptivní krajiny. E, možná znáte koncept adaptivní krajiny, e, tady mám prostě hodnotu znaku, tady jak jako si povedu, jo, tady, když budu tady, tak to bude super, když budu tady, tak to bude hodně špatný, tenhle ten druhý, ta druhá špička, tak je celkem dobrá. A teď si představte, že vidím dvě hodnoty znaku, jo, a nějakým způsobem si chci osvojit podobné chování, co budu dělat. No, asi se pokusím trefit někam podobně, protože implikuju, že ta adaptivní krajina je nějaký takovýhle hodně špičatý vrchol. Ještě když na tom vrcholu bude nahrnoucanej hodně, no tak to by se tam fakt měl snažit trefit, že jo? Když budou různý, tak mám několik možností, buď je to nějaká strolová hora, takže je toho jedno, co udělám, nebo je to tohle, no bylo by lepší trefit se do prostřed, ale to nemůžu vědět, Taky to může být totiž tohle. Každý z těch rodičů leze najít No a to bych pak byl teda pěkně v pytli, kdybych se trefil mezi ně. A nebo to může být něco takových A pak vůbec nevím. Pak je nejlepší trefit se někam kamkoliv a obsadit si nejbližší vrchol vlastní učení. Jo? Tohle to asi nebude. když jsou daleko od sebe, nepředpokládám strmejtí mezi nima. Jo? Tak. Jo, tohle to je taková úvaha, jo? To, to si třeba myslím. Tak, mám. Homogení varianty, další varianty, které budou vznikat k náporu, budou taky podobně, jo? Ale když prostě mi tam léto vznikne v jiných množeně kulturních variant, něco úplně odlišného. tak to prostě úplně odpálí tu rozpošku té variability a prostě to někam jako uteče, jo? Podle mě je dobrý hypotetický model. Takže tohle je dobrý, tohle je horší. My můžeme ty modely přímo postavit proti sobě, jo? Třeba v počítačových simulaci. No, tak to uděláme. Dál to v model Mám tady startovací populace, tady nějaký optimum. Optimum si můžu představit, jakože Láďa už je nejlepší třeba. A prostě ta populace se tam nějak snaží dostat, jo? Kdo je tady v tom optimu se má prostě nejlíp a přežije všechny ostatní. Simulace vypadá takhle. Mám populaci o n jedincích s hodnotím, jak jsou daleko toho optima, kdo je, když na tom bude udělám nějakou selekci, zabiju ty, co jsou nejdál od optima, ty zbylí náhodně popáruju a udělám tam tu reprodukci, tak, aby ty jejich potomci měli konstantní variabilitu. Tohle to udělám hodněkrát a je to. Jo, startovní podmínky vypadají tak, že všichni jsou stejní, ale je tady jeden ten trošku výjimečný jedinec, který jde směrem tomu optimu, jo? To je um, vždycky stejný. Tak. Teď mám v tom modelu parametry, který můžu měnit. Mám tam eta, to je ta konstanta variability toho potomstva, málo variabilní potomstvo, hodně variabilní potomstvo, nejvíc variabilní potomstvo, ale vždycky teda nezávislá na tom rodičovským rozpadu, jo, to, to by to bylo jasné. Selekce e, zabiju jich málo, zabiju jich hodně, nebo jich zabiju úplně nejvíc, a malá populace, střední populace, velká populace, základní parametry, na kterých může záviset ten výsledek ukázkový věr, malá populace i na všechno uprostřed. Mám tady, ho tady je moje populace první generaci, selekce, párování, reprodukce a k mám druhou generaci zase. Jo, e, fitness evaluation, no, s survival, párování, reprodukce. Takhle prostě udělám pár generací, no, a, a už to takhle jede a vidím, jak se mi to pěkně adaptuje, pak ta populace, jo, tady je optimum jednička, Končí v optimu nádhera, Můžu si tam proložit V generací, můžu si tam proložit dvě standardní odchylky, mezi nimi mají většinou nějakou hodnotu, aby se nemusel na ty jednotlivé puntíky. Koeficient variance, o tom jsme se nebavili, hned to vysvětlím, koeficient variance je relativní měřítko variability. jo? Trpaslík měří 20 cm, trpaslík měří 30 cm nebo 40 cm. No? Průměr 30 variace je standardní odchylka. Tady má obrát, měří 120 cm, 130 cm 140 cm, no, ale má to stejnou varianci, a stejnou odchylku. Představa všichni ty obři jsou skoro stejně vysoký, že jo? to reflektuje koeficient variance, což je standardní odchylka vydělená půměrem, jo? Nádhera, tohleto je malý číslo, tady to moc vidět, tady je velký číslo. Když bude ten největší obr dvakrát větší než ten nejmenší, tak to bude stejný koeficient, var varianční koeficient v Čeště, koeficient, jako když ten největší trpasný bude dvakrát větší než ten nejmenší trpasný. Ideální. tady mi to ukazuje, jaká je ta relativní variabilita. Vidím, že jde dolů a pak zůstává konstantní, protože ona je konstantní během toho běhu i během adaptace. Důležitá čára, tohle je generace, kdy první jedinec dosáhnul optima. No, když prostě dám větší populaci, tak je to akorát e, hladší ten průběh, když dám menší variabilitu, tak to bude trvat dlouho, o, ta selekce, když se to tam dostane, ale bude jednoduše vypočítatelný, jak dlouho se to tam dostane, jo? Když mám desetkrát menší variabilitu potomstva, bude evoluce trvat desetkrát díl. Je to nádherně na tohoto všechno, mají prostě ten fisher a ten Kavalis Morza a mají zjištění ne simulací, ale matematickou analýzou těch modelů. Hodně variabilní potom no bude hodně variabilní ta cílová populace. to se nedá nic dělat. Když mám silnější selekci, tak se to tam dostane dřív. Když mám slabší selekci, tak to bude trvat delší dobu. Když mám malou populaci, tak je to akorát kostrbatý. Když mám obrovskou populaci, 20 tisíc jedinců, tak je to návrh hladký, vypadá to jako hokejka, ale jinak se to nijak neliší. jo. Dostane tam stejně rychle, stejně velký populace. To je podle mě divný. A vždycky bude adaptaci. Pokud není ta ta nula, tak vždycky dojde k adaptaci, jo? Na rozdíl od klasické směsní dědičnosti, kde se to prostě vyprůměruje, tak žádný adaptaci nedochází, což je přesně to, co tvrdí ten fleming Jenkins. No. Parental Variability Dependentary Returns. Já se Stejný proces, akorát tady vyměním tu funkci dědičnosti, jo? Málo variabilní rodiče, málo variabilní potomství, Hodně variablení rodiče, hodně variablení potomci. Jo, důležitý parametry jsou malinko jiný, protože ta funkce byla jiná, tak tahle místo éta, tady máme ní. je to proto, že vždycky zmenomí vypadá jako dv, jako variableta. A ještě jeden důležitý důvod? <tězvík> Tak, any, <tějí> e, e, pak tady máme resolaci to je stejný jako předtím, a velikost populace je stejný jako předtím. Uděláme si běh, a tra-tarada, nic moc, ale jenom buh, a máme z toho prostě nějaký přerušovaný rovnováhy. Tady se sbírá variabilita a pak to vystřelí do toho optima, nádhera prostě. Jo, zase tady taková sumarizace toho běhu. Pozor. Tenhle běh je úplně ze stejných startovních podmínek jako ten předchozí. Ta stochasticita, která prostě to v tom modelu je, Najednou hraje poměrně velkou roli, když mám střední velikost populace, to je úplně perfektní, jo, další existení podmínek. Malá variabilita, no nic, to se, ta se vymeje, ta nestačí, jo, prostě, Jankinova dočínu můra, když mám malou variabilní potomstvo, relativně žádná adaptace není, velká variabilita potomstva, to se tam dostane rychle, no, to je nádhera, a zase úplně švih během pár generací, jo, Selekce, no, to je podobný, silná selekce, ta se tam tak jako nějak potácí, jo, nic moc. Silna, eh, slabá selekce, to se nestane nic, prostě ty vymřou nějak náhodou, prostě protože mh, jako moc se tam o nic nesoutěží, no, takhle to vypadá. Malá populace, to je úplně mrtvý, tak to nemá šanci v malé populaci. Velká populace, nádherná adaptace pokaží a nezměnilo se nic jiného, než se zvětšila ta populace. To mi připadá u kulturní adaptace třeba celkem jako dobrý nápad. Tohle můžu mě nějak kvantifikovat. Tady vidím oblast, kde dochází k adaptaci, vidím, že nejlepší je střední míra selekce, spíš větší míra variability. A když si to mám takhle pěkně promítnout ještě s tou velikostí populace, tak vidím, že u velké populace ta, m, slab, ta m, malá variabilita fakt nevadí. U velký populace úplně v pohodě stačí, že to je prostě parametro variability. Dependent Inheritance. Zahranicemi původních parametrů se kromě teda té ztráty variability, té džengirová noční mura zóně a jo, a adaptivního regionu, kde dochází k adaptaci nejčastěji, se nachází ještě zóna chaosu, jo, to to, ne, to, je to ale nachází se tam zóna chaosu, Kdy k adaptaci nedojde, protože ta kulturní variabilita prostě exploduje a ta selekce i nestačí usekávat z těch stran. A to je, když je velký N a velká, velká, velký S, slavá to znamená slabá selekce. Zajímavé. Tak, vidíme tady určitou tendenci k tomu, že ty dlouhé období klidu a krátké období adaptace. Jo, to jsou ty přerušované rovnováhy, které se normálně vysvětlou složitýma prostoročasovými vztahami, mezi těma organismama, ale tady to z toho prostě naprosto a jako. Samozřejmě, my můžeme kvantifikovat tuhle, tu punktuačnost a zjistíme, že asi 30% všech generací, jo, mimochodem, to utínáme tady o ty generace, kdy to je v optimus se jo. Ale asi 30 těch generací zodpovídá za 80 té změny tady otecem. A ještě se klastrujou do těchto těch přechodu. To není jenom jako, že by byly tak jako různě rozmístěné velký změny během toho běhu. Takže tady, zatím teda jako na základě simulací můžu říct, že parentová variability dependent inheritance je zajímavější. Děkuji spolu autorům, tady sedí Honza Havlíček, tady Jakub Slavík, on mi neposlal fotku, a tady Michal Kozák, nějaké další tam. Průběh výzkumu, jo, mělo by to být takhle studium literatury, formulace otázky, vlastní výzkum, bylo to tak, to ani nevidět, jo, tady máte špatně projektor, tam je malý studium literatury, pak formulace té otázky, pak nějaký výzkum, v tom už všechno víme, že to je punktuační, jakou roli hraje velikost populace všechno, pak Honza Blíček přijde, říká, že to je plovo, že to už musí být vymyšlený a že to je nějaký takový divný a proč to na naprogramovaný v Excelu. No, e, potom já začnu studovat další literaturu, dojde mi, že by Francis dál nápad, tak v to ještě chvíli, ale dojde mi, že to není ten samý nápad, že to je v pohodě. E, pak probíhá výzkumu, která srovnává Galtonky, jestli je a PVDI, a pak už jenom lidem že to jsou dva různý modely a e, tak. No. A tohle to je naprosto zbytečná součást celého výzkumu, která mě nebavila a proto jsem motivovaně k napsání Filipiky proti zakladatelským postavám čemkoliv. Já si myslím, že recenze číslo dvě toho článku, na, zá jako na základě, který recenze nám to vyhodili, byl Markus Feldman, jo? Protože nik nikdo nepíše rovnice takhle divně jako Markus Feldman a on tvrdil, že to je to samé jako Belton Pearson model, jo? A nedali nám šanci mu to vymluvit. Každopádně ho bojí příma následovnická linie e, s těma ostatníma pánama. A já to vnímám jako epický střed téhletí školy, která jde od Francisa Galtna e, s naší tady Pražskou školou, kde je abriček, a a pak groví, jo? Naštěstí nám stalo to jenom různé tvrzení, třeba model i tvrdí, že velikost populace je irelevantní, že evoluce je a kulturní, a že tam je takový ten populační variabilita PVD PVD tvrdí to, co jsem říkal, ale je to přesně nejopak těch tvrzení. Závěr? Uh, your father, no. a tady je první si jest, uh, kde můžu ukončit přednášku a bude to vadit jenom mě. Ještě dáváme, super, jsme na tom dobře, dobře máme nás. Tak, tohle to byl slide uh, 572. Jo, tohle je slide, jo? to to jen Tak, empirická studie. Ano, je jedna. Uh, dělal jsem ji na vlastní univerzitě, tady s antropologem, a další malé který jim neznám, eh, všude na světě byli? Kulturní evoluce konzervativismu. Ty právě všichni ty lidi to sbírali na tom světě. Tak, se otázek no, ne? Partikulární základ, jo? Jste pro trest smrti, multikulturalismus, splčí podmínky ve vězení, možnost dobrovolné rutanázie, práva homosexuálů, panejství až do svatby, imigraci do vaší země, církevní autoritu, legální potraty a legální prostituci. Odpověste si sami. Je to založeným je tady na tom starším dotazníku, nevětšoucali jsme si to z prstu. 45 zemí, tady jsou na mapě, 13 000 a něco respondentů, ale my právě předpokládáme pod tím ty kontinuální znaky, ten konturoprostor, podložní faktor, který oblivuje pravděpodobnost odpovědí, do ne, na ty dané otázky. Takže uděláme faktorovou analýzu tady na to je úplně ideální, kolik faktorů máme vzít, ptáme se o a paralelní analýzy. Paralelní analýza říká, vypadá to, že tam jsou tři kolmé dimenze, ale zmizluplní faktory jsou čtyři, no to je nádhera, prostě jsou některý z nich šikmý, že jo? Takže prostě můžeme takovou rotaci, která umožní i ten, tu šikmost prostě vzájemno těch faktorů a dělá to. Takhle vypadají predikce. Vidíme, že do určitý míry každý faktor přispívá ke všem těm otázkám, ale ta rotace, kterou jsme vybrali, je taková, aby co nejvíc roztrhla ty vlivy na ty jednotlivé otázky. Jo? Pojmenovali jsme si dimenze tolerance, libertarianismus, tradicionalismus a chuť kresta. tu ujíme. Jo, tady jsou ty koralce mezi nimi. Tolerance predikuje velice dobře, ano na otázky imigrace do vaší země, multikulturalismus, práva homosexuálů, libertarianismus, je korelovaný, ale je šikno, to znamená, že je to co odtržené. odtržený, kdybychom dělali jinou, tak tyhle ty dvě hodně splynou ale tenhle ten krásně odtrhuje, tady od těch zájmů odtrhuje odpověď na ano na, jste pro legální prostituci, jste pro legální potraty a jste pro možnost dobrovolné eutonázie, to mě jo, to jedno, já mám právě uplenázi. Tradicionalismus, jste pro cínkem autoritu a paněství jako srby, a chuť trestat, ta není korelovaná s těma ostatníma, jste pro trest smrti a jste pro ty podmínky ve vězení. Nádhera, to je super faktory. Můžeme si takhle udělat mapy, kde jsou lidi prostě tolerantní, Teď vidíme, že je vás intolerance, jo? Kde jsou lidi libertariáni? Samozřejmě to spolu koreluje. Kde jsou lidi tradicionalisti, Zase to nikoho nepřekvapí. Nejzajímavější je ten faktor, o kterým se moc nemluví, a to je ta chud trestat. Největší chuť trestat mají lidé v Indii, Pak tady jsou takový ty drogoví tam taky vy pěkně zatopili, no. A tady, jo, docela východní Evropa, tam taky by byly najdrsnější. Tak, a teď je tam nějaká evoluce? Přiznání, je tady hodně kontroverzní předpoklad, jo. Když se člověk něco naučí od někoho, tak když vyroste, jo, tak si bude myslet pořád to samé. Homosexuální orientace je Přijde někdo mladší a říká, prosím tě, homosexuální orientace, homosexuální orientace, pak vyroste, pořád si to myslí, ale zase přijde e někdo mladší a říká, prostě homosexuální orientace je cizinopatriarch, přežít ten květák nebo patriarch, a pak prostě zase vyroste a pořád si to myslí. To znamená, že když tady máme třeba, že na Ukrajině roste tolerance, tak to znamená, že starí lidi jsou nepolerantní a mladí jsou tolerantní, jo. Ale my implicitně, pokud modelujeme kulturní oboci v čase, tak předpokládáme, že to je to tež, jako kdybychom se ptali u mladých lidí v tyhle ty roky. Já vím, je to problematický recenze ti budou nedávat, ale ono to, to není úplně aby to byla stoprocentně pravda. Stačí, že to jakoby jde ve směru té pravdy, jo, stačí, že jako velká část těch starých už se prostě nezmění. A studie ukazují, že lidi po určitém věku jsou fakt neochotní svoje názory měnit. Takže cross studie, ale je to v pohodě. Akorát prostě ten Ribiur si to asi nebude myslet, ale ještě jsme to nikam neposlali, takže možná je to zase zbytečně malou anglickou krávou nazeč. Tak, tady takhle máme ty různé regrese v těch různých zemích, jo? A teď my je jako součást nějak jední průběžnice. Rusko, Maďarsko, Slovinsko, eh, jo, Švédsko, tady všude prostě tady jsou starí lidi, tady jsou mladí lidi, jo. Můžu zkusit nějaký náhodný rozložení, jakože prostě třeba eh, 20 Maďar je jako 70 letý Rus, jo. S Slovensko, tady prostě eh, Švédsko, a teďko tam takhle hodím třeba regresi toho jednoho, spočítám, jaký by predikovala hodnoty a spočítám, jak moc nesedí ty predikované hodnoty s těma ostatníma. Tohle udělat pro každou tu zemi, takže tam mám strašně moc nějaký reziduální variability, která tam straší. Tohle je průměrný křerec. No, a já pak teda s tím hejbu, že jo, v nějaký optimalizační simulaci, až to takhle prostě krásně udělá jednu docela pěknou přímku. Takže vím, že 25-letý Maďar je jako 30-letý Rus ve svůj toleranci, a, ale jako třeba, ale 20-letý Uh, jo, ale jako třeba stoletý slovinec, jo. <laughs> tak, uh, tohle si myslím o světkotrách já a máme moc rád. <laughs> Takhle to nafitovalo toleranci. Takhle to vypadá, že prostě, ačkoliv jsou tam ty odlehlé hodnoty, které říkají, že by je odnesala, tak ale vypadá, že v celkovém obrázku se to od té Ukrajiny za nějakých 100 let, dostane na úrovni toho, kde je dneska Německo. No to je paráda. Takhle vypadá, když se tam, že udělám ten známý tvar a teď můžu odhadovat ty parametry toho modelu, protože tady mám vlastně něco, co si můžu nějak nasimulovat. Dělám to takhle, jo? jaká je selekce, jaká je variance, jaká je, var jaká je relativní variabilita ta potomstva, jo? Prostě si to rozsekám na nějaký arbitrární generace, můžu není úplně důležité, jak jsou široký, a udělat tohle. Tady vím, v kolik v každé generaci je to N, takže to neovlivňuju. A udělám si selekci. Pro každý bod vyberu dva náhodné rodiče, nějaký normální rozložení mezi těma hodnotama, a takhle tam prostě umístím ty simulované body, jo? Pak si to spojím s těma nejbližšíma bodama jeden k jednomu a spočítám ty reziduály. Tohle udělám v další generaci, v další generaci, v poslední generaci, Vezmu si ty reziduály, jak moc to nesedělo, a pak měním to s, měním to ný a minimalizuju to, jak moc to nesedím. Prostě úplná nádhera. A porovnávám nejenom různé selekce, nejenom různý relativní e, variabilit potomstva, to nyní, to je takhle na děkou to je snadný, ale porovnávám různý selekční tlaky, protože ten náš algoritmus může ty regrese dát buď takhle, jakože to roste, nebo takhle, jakože to nějak klesá, nebo takhle, jakože je to nějaký, že to nějaká stabilizující selekce už od začátku, anebo naopak divergentní selekce, že to prostě ta střední hodnota je neživota a že ty země prostě od sebe do dvou různých plastů. A samozřejmě porovnávám svoji, svoje pravidla dětičnosti s tou dálkou píslu, ale dám nejlepší fit. Tak co myslíte? Jo, tady je ten fit špatný, mimochodem ty metody se hodně často shodnou na tom, jak se má je selekce, jo, ale tadyhle to, to, ta konstanta je jiná, to nemá smysl porovnávat, ale tady, tady ten fit, ty tolerance v rámci parental variability-dependent-inheritance je skoro dvakrát lepší, ale třeba mimochodem na, na, <laughs> uh, no, na, ty tolerance to myslím nejvíc, proto vám to ukazují. Tak, tady je no, to není moc vidět, ale tady je celá oblast, Kombinací parametrů, kde ten fit, parent variability dependent inheritance, je lepší než fit toho nejlepšího, toho optimal, toho Piercing modelu. Takže prostě krása. Teď je zajímavý, mě třeba docela překvapilo, jak tolerantní jsou ty lidi v Číně a v Indii. Ono to dává smysl. Velká populace, nebo velká, velká je těžký, že? Velká populace, zároveň může být obrovská země, jako třeba Kanada, ale všichni žijou ve dvou městech, že jo? takže my do modelu dáváme velikost země, zároveň hustotu populace a míru urbanizace, což jsou všechno ty e, ekvivalenty tý velikosti interagující populace v tom kulturním modelu, no a ten model pěkně předpovídá, že Čína, protože má velkou hustotu populace, by měla být celkem e, jako tolerantní země. Na rozdíl třeba tady od Turecka, nebo tady to je prázdný africký stát a tohle to je prostě husto, no. Tak, libertarianismus, obtržený od tolerance, jo? co myslíte, no? Ten sít je mnohem horší, jo, než ty u tolerance, protože je to takový jako divný, ale e, předpokládáme, že ta libertariánská osa, osvobodí se od svojí korelace s tou tolerancí, tak tu to je spíš dolů, Tradicionalismus, já jsem chtěl, aby hodně pohořel, ale vypadá to, že je to spíš ta selekce tam spíš blíž k tomu průměru, ono to osekává ty extrémy z obou stran. E, chuť trestat, ta je zajímavá, tam to nejvíc vypadá na divergentní e, evoluci, takže všechny ty čtyři možnosti se tam tam re realizovaly, ale e, nebyl bych si tím tak úplně jistý, ten tady je dost špatný, jo, ale tak to je celkem jedno, prostě Řekněme, že důležitý je, že parental variability dependent inheritance porazila Galpun-Pearslu model ve čtyřech vlastnostech ze čtyř. A predikce jsou, lidstvo se promíchá, bude tolerantnější, ochota e, dělat potraty a legální prostituci asi bude spíš klesat a najde se nějaký konsenzus spíš na nízký hladině toho. Do toho bude tak plus mínus ten tradicionalismus, jako úplně to nezničí ten e, spodek toho rozložení. A tadyhle to vypadá, že by se ty státy mohly rozpoltit na dva, Jeden by byl, jako nebo ty skupiny států, jedny, které by byly hodně takový tvrdý a trestající a jedny, který by byly trestající zase hodně málo. Jo? A když se teda pominu tadyhle to, tak kombinace těchto těch třeba dvou faktorů, který když vyškrtnou ten uh, libertarianismus, tak na sobě budou nezávislí úplně, jo? tam není žádný společný stát tak půjdou spolu a vytvoří takovou společnost, jako je dnešní Německo, e, třeba pod vedením těch zelených tamnějších, který teďka posilují, no. Oni jsou docela tradicionalistický, to měžte. Tak, <laughs> vysvětlení. Já mám hrozně pěkný vysvětlení, který plyne z lidí, který to dělá jako přes ty kulturní varianty, ale já vám ho řeknu, protože je hrozně pěkný. Tady minulý týden Robin Koupecký mluvil o těch základech morálky a tyhle ty věci jde vlastně shrnout do dvou velkých faktorů. Jo? Jedna, tyhle faktory akcentují zájmy skupiny, tyhle faktory akcentují zájmy jednotlivce. To jsou dva hlavní zdroje morálky. Jo? Ve prospěch těchto se dělají binding argumenty, těch nejčeský překlad se nenašel, a uh, jako ve prospěch těchto se dělají individual-oriented argumenty a český překlad mi přišlo zbytečný hledat, když tady mám ten anglicky. Máme konzervativního člověka. Ten dokáže strávit jak individual -based argument, tak ten binding. Když máme liberálního člověka, ten přijímá individual argumenty, ale odmítá ty binding argumenty. Takže když se potkájí dva lidi, jako třeba tady, a vyměnějí si nějaké argumenty, tak buď se vzájemně nepřesvědčejí, když jsou oba argumenty individuální orienty nebo se vzájemně přesvědčejí, jo, a nebo se stejnou ten podobnosti přesvědčí druhý, jo. Ale pak je tahle list proporce, že když ten trouba použije binding argument a ten použije individuo argument, tak prostě, jo, tak tenhle ho stráví, tenhle ho nestráví, a dopadne to takhle, jo. To znamená, že pokud v rámci nějaké debaty jedna strana používá binding argumenty a druhá individual oriented argumenty, tak prostě poroste eh, podíl těch lidí, kteří jsou pro něco, třeba podíl lidí z toho svazky homosexuálů, přesně odpovídá tady tomu trendu. Čím dá tím nic konzervativních lidí třeba říkají, ať si spolu klidně spíjí, ale zatím říkají, ať to dělají v ložnici, ale na náměstí, nebo něco takového. Ale každopádně všechny ty argumenty, které se dají dělat proti tomu, jako zničili nám v nebo nemám rád, nevím, ne tento post, ale zničili naši kulturu, že jo, k té nějaký skupině, tak ty prostě jsou tady k ničemu a časem prostě zvítězíme. Zatímco podílí lidi slavujících potraty, je to teda na studii dělaný jenom v Americe, tak ten bude dlouhodobě stabilní, protože obě ty party používají e, ty argumenty orientované na jedince. Jeden říká myslete na matku a druhý říká myslete na ten plot. Prostě a proto tohle je mnohem stabilnější než tohle. Tak, to znamená, že ta predikce je taková, jak já jsem říkal, to to budu opakovat ještě. Toto je druhý sijest, slide zbytek, je kratoučkej. Hele, já můžu po prvém tak to je neuvěřitelný, super. Takže, jo, jdeme na to. N-rozměrný spojitý prostor. a problém sympatrického vzniku druhů. Zase starý problém jako je biologie sama, může nový druh vzniknout sympatricky, to znamená v neustálém kontaktu s tím druhem, může se populace rozdělit na dva distinktní poddruhy, jak často k tomu vůbec může docházet? Třeba u kosatlek, to je možná nejvíce zdokumentovaný případ, kdy prostě ten jeden druh se jako rozpadá na řadu takových jako ekologicky distinktních kultur, které mají různý dialekty, různé strategie lovu ryb nebo tuleňů, nebo prostě různých věcí, jo? a vypadá to, že těch kultury fakt hodně a že jsou už si poměrně biologicky vzdálené. Takže když to na to ještě jako abstrahujeme dál, tak to může dopadnout prostě tak, že tady bude spousta druhů těch na velikých kytovců. Co je to vůbec druh? E, jo? Nebo pod druh, nebo etnikum, nebo kultura? Já použiju operativní definici, která je to spodobná třeba tomu, co jo, tady mám tykní kultury pankáči, tady nějaký typ, třeba. Tohle to je můj kamarád Davidová a jeho eh, cyklistický, cyklistický kamarádi. Tohle to je evropa rozdrobená na řadu různých prostě lidí. Druh nebo kultura nebo subkultura je trhlená v kontinu. Tohle nejsou jsou distinktní druhy, protože tam velký překryv těch oblaků nebo dvě distinční subkultury. To je možná polarizovaná společnost ale jsou tady jedinci, kteří se třeba hlásej k příslušnosti k této kultuře, ale ve skutečnosti, kdybychom to promítli do nějakého jako spousta os, tak mají blíž jedinců, který se vlastně hlásej k jiný kultuře. Jo? Nebo při páření prostě. Jo? Jako má strategii tohohle, ale bude třeba preferovat tyto oranžové kultíky, takže to prostě nejsou dva distinktní druhy. Tohle to jsou. Tady tohle przení platí. Každý oranžový kultík má nejblíž, k nějakému oranžovému a každý zelený puntík má nějaký k nějakému zelenému Můžeme ještě dát vocem, dál voce, to bylo Můžeme tam pod tím předpokládat nějaký prostor, nebo nemusíme, prostě tohleto jsou modi a to jsou rokeři a je to super. Mohl by tohle je přirozený důsledek kulturního přenosu? To se pokusíme modelovat. Modelujeme kulturní přenos na uh, jo, na, na kulturo prostoru, prostě tady máme takhle Jedince, ty si každý z nich si zvolí hypotetický vzor pro daný kolo. Dalo by se to udělat, že by se udělali ty páry a každý pár by vyrobil dva potomky, ale ta simulace by dopadla úplně stejně, Každý si vybere jednoho, můžou se vybrat navzájem, ale taky nemusí, může, prostě, že si vybrat jinýho a potom na základě daných pravidel dědičnosti, jo? Že prostě cílej tam doprostřed, ale můžou jít naopak konce, můžou jít do většího extrému, i můžu mít tady za, ten, za pozici tady toho dál tímhle tím směrem, to je prostě stejně pravděpodobný, ale prostě aplikujeme na to nějaké klasické pravidlo dětičnosti, o kterých jsme tady předtím mluvili, třeba parentum dependent inheritance nebo galatum inheritance, no a potom ten jedinec se posune ve směru toho vektoru o nějaký ten náhodný kousek. To se může opakovat a samozřejmě taky se to opakuje, Mnohokrát a mnohokrát a něco se děje. Tady to vypadá, že nám všichni driftují do jednoho bodu, kde nebude žádná variabilita. Tady máme zase variabilní různé ty parametry, tady máme ní, tady máme velikost populace, místo selekce máme homogamy, a to je preference sobě podobných, teda správně si trošku homofílie, homogamie je potom, že podobní jsou z podobnými. Homofílie, jo? Tady je malá homofilie. Tenhle ten klíčový jedinec preferuje toho jedince, které je mu dál. Tady je to někde uprostřed, to znamená preferuje všechny úplně stejně, a tady je vysoce homofilní, preferuje toho, který je nejblíž k němu. Tadyhle, my to nebo? já jsem to nastavil tak, že když h je větší než 0, tak je to pozitivní asortativní párování. Hledám si sobě podobný. Když h je menší než 0, hledám si někoho, kdo je mi hodně nepodobný, jo? E, tady je funkce, která se světová velice pěkně, tohle je použité jako exponent, a znamená to tohleto, jo, tady je vzdálenost ode mě, vždycky já sám jsem referenční bod e, o hodnotě, jo? Tady nula je vzdálenost, stojím v tom samém bodu v kulturoprostoru, preference je 1, referenční hladina, a ta preference klesá se vzdáleností tak, že když je někdo dvakrát dál, jo, tak bude mít dvakrát méně srdíček. Když je třikrát dál, než tenhle ten nejbližší, tak bude mít třikrát méně srdíček. Ale to neznamená, že si ho s malou pravděpodobností nezvolím, jako toho třeba konverzačního partnera, který mi pomůže upravit místo v tom kulturoprostoru. H minus jedna, to je obráceně, když je někdo třikrát dál, tak má třikrát víc srdíček, než ten, který je na vzdálenost jedna, jo může být nula, to je přesně uprostřed, všichni jsou preferovaní stejně, můžu brát nějaký zlouky, to potom je proporční nějakým odmocninám tohoto toho, vzdálenosti, no alebo to může být třeba dva, ale když je to dva, tak ten, kdo je dvakrát blíž, má čtyřikrát víc srdíček, je to proporční k té druhé mocnině, no a kdo je třikrát blíž, ten má devětkrát víc srdíček nádherná, prostě dobře sechovající funkce, kromě úplně malých vzdáleností, ale lepší mě nenapadla. Teď to pustím na reprodukční síť n-rozměrných prostorů. Bylo by ideální, kdyby bylo n-jedinců a n-rozměrů, to je totiž záležitost, kde ve startu může být každý stejně vzdálený každému jinému bodu, je to perfektně rozložený ale to pro ty populace zvyšuje komplexitu toho algoritmu a trvá to strašně dlouho a způsobuje to ještě některé problémy, které časem třeba vyřešíme. Každopádně praktičtější nyní jde, a ono to zase tak nevadí, jak uvidíte za chvíli, takže jsme tady použili desetirozměrný prostor jako tu matrix, desetkolnej dimenzí, na které se naplně měnily ty pozice těch bodů. Jo, a počáteční podmínky jsou, že uniformně náhodně rozložená populace. Zatím je Parental Variability Dependent Inheritance na těch deseti dimenzích. to je počet distinktních klastrů po dvěstě generací. Je to takový ne úplně ukázaný, ale to je z toho důvodu, že tady mám ten chaos, prostě ta variabilita jenom exploduje, jo. vypadá to prostě takhle, Eh, to jsou reprezentace té struktury, ten prostor je různě jako aby jako o tom dobře vypovídal, ale vidím, že úplně exponenciálně celou dobu mi ta půměrná vzdálenost mezi bodama, to je ta oranžová čárka, je ta vzdálenost. Tady je počet klastrů, ale tady to je prostě blbost, je tam jenom 200 bodů, a už jsou tak strašně daleko od sebe, že ten klastrující algoritmus je rozřadný do 11 v opravdu vysvětných klastrů, protože Dva body, jakýma jsou trošku blízko sebe, tak mezi nimi jsou takové mezery, že ty dva body jsou si vždycky fakt jako skoro nejdůležitější. Ale co je hrozně je, že došlo k radikální redukci těch dimenzí. Všechno se to protáhlo podél jedné dimenze a jedna dimenze mi naprosto stačila k popisu toho prostoru. Tohle to prostě není realistický scénář, to je ta exploze. Druhý filtr je, že se ztratí ta variabilita, jo? to je zase ta jenomá noční můra. Všichni se z do jednoho bodu a neexistuje tam žádná homogamie nic, prostě jenom to takhle trčí, to taky není moc realistické. Vypadá to třeba takhle, jo? prostě jde to někam strašně k jo, jede to, jede to, tak, tam, jo? ani to nejde, jo? prostě nuda, tohle je jeden bod, ono, ta struktura tohle reflektuje, jo? která právě nereflektuje, ona je taková, aby byla nealometrická, takže to vypadá, že to tam furt jako klokotá, ale prostě nic moc neklokotá, je to prostě technicky jeden bod a třeba tady v tom případě, tady v tom případě zase se stalo to, že došlo na prostý dimenzionální redukci, všichni byli v jednom bodě a tyhle ty tři hlavní osy mi popisovaly 100% té variability úplně bezpečně. Jo? Třetí to je pattern freezing, jsem to pojmenoval, a to je to vyše obrovská homogamie, a malá ta relativní variabilita těch potomků, protože prostě sice se si to nezrcne do jednoho bodu, ale výsledek je stejný, jenom se to zrcne do několika distinctních bodů. Vypadá to takhle. Prostě zase, to je velká hluba. Tady teda ještě někdo jako proběhne a to nás nezajímá. Nás zajímá tahle výseč, kde se nestane ani jedna ta věc. Vidím, že tady na začátku, když mám malou tu homofilii a malou va variantaci toho potomstva. Tohle to je zajímavý út. Tý... Ne, nejde to tak, že čím větší populace tak tím víc klastů. To může být záležitost toho plastujícího algoritmu. Ale vypadá to, že nám to generuje nějaký bivodální rozdělení. Spousta spousta eh, populací končí jedním plastem, spousta spousta populací končí větším počtem plastrů a ten rozdíl se zvyšuje s rostoucí velikostí populace, tomuto já se budu v věnovat, Myslím, to bude dost zajímavý. Každopádně můžeme tam mít právě ten jeden distinctní klaster, tady v těch konečkách, kdy prostě ta variabilita se jako nestratí. úplně. Volo to taky jde teda dost takhle k té nule, že jo. Ale prostě pořád to blokota a nedochází tak radikální redukci těch dimenzí jo, furt tam jsou nějaký dimenze toho kulturu postulku, které jsou relevantní pro ten oblák. tady mám třeba ještě jednu variantu, asi možná nemusím ani dobíhat konce, ale je skvělé, že je spousta a spousta těch běhů, kde nám to vygeneruje těch víc distinktních klastrů. Jo, to je to, kde to je, je fialový. úplný loviště. A teď už jsem, mám tam ke konci teda dále jako takový, Tři krásné simulace, kde mi to prostě vytváří, podle mě hezký model subkultur. Zase tedy, chvíli se to musí naloubovat, je tohle malá populace, to je celkem nudná, ale vidím, že to dva takový živí nějaký mínů, ale zároveň ty klastry, a to je strašně důležité, jsou stabilní v čase. Že to není, že by tady dva klastry pak takhle, ale prostě, no a tohle to je asi nejkrásnější, mám tady 400 bodů, prostě homofílie je poměrně velká, variabilita je taková rozumná a prostě vytvoří mi to stabilní e, subkultury a nepotřebuji toho nic jiného. No a ten na 10 dimenzích to nic takového jako nedělá, to je prostě, hrozná ho znám, ne? furt jeden klaster, pořád plus minus stejná dimenzionalita, v podstatě celou dobu totožná velikost. Zase je to jednoduchý predikovatelný mechanismus. jo? Tak to jsem tady vytvořil no. takový obrázek, který jsem chtěl e, ilustrovat, že to bude ještě zajímavý snad. Tohle je velikost těch klastrů, to bude taky zajímavý, já mám podezření, že oni ty malé klastry, které tam zvíkají na těch koncích, tak při dostatečně velkých populacích jsou nějak fraktální, že se taky drobějí prostě. A ta stráta ty dimenzionality je naprosto úžasná. Jo? Čím víc, čím větší populace, tím víc dimenzí udrží po delší čas. Jo? To znamená, že malé společnosti budou zvětší pravděpodobnosti hodně polarizovaný, protože bude jenom jedna dimenze, a ty další udržejí komplikovanou strukturu těch různých subkultur, které tak nějak jako si nemusí, ale dlouhou dobu udržují velkou kulturní variacitetu. Tohle to je ekvivalentní vizualizace jenom jiného měří na té dimenzionality Kolik e, dimenzí potřebujeme na popis toho vzhledem rozměrného prostoru po 200 generací, Tadyhle, u té populace, je to kolem tří dimenzí, tadyhle potřebuju celou dobu 10. Jo? Krásný že jo? další vizualizace. Tady máme tyhle populace, potřebuje hodně dimenzí, skoro tolik, kolik jsem jim dal. Jo? No. Každopádně je důležité, že potřebu přibližně tolik dimenzí, že to je pořád hodně hluboko pod tou úrovní toho hypotetického startovního bodu. To není moc zajímavý prvý technický pardon. <laughs> Každopádně je důležité, že tady jsem na nějakou zpětnou vazbu mezi jedincema a jejich vlastnostmi. Jedinci jsou určovaní svými vlastnostma, ale zároveň ty vlastnosti jsou určované těma jedincema. Jo? To prostě není ani slepice nebo vejce, to je prostě nutná podmínka existence obojího. To znamená, že prostě je to celý konstituovaný jenom z, prostě z těch pozic a vzájemných podobností a rozdílností mezi těma jedincema. Je možný, že v dlouhodobém hledisku ta schopnost vytvářet tyhle ty kulturní klastry bude nějakým způsobem pro daný druh jakoby výhodná, protože umožňuje vytvářet spoustu různých strategií, třeba i druhů, a prostě štěpit to tak, aby, jsme, aby aspoň jeden ten druh při nějaký strašné události přežil, protože prostě má vsazeno navíc čísel v té rulete. E, typicky se zkoumá takový ten kulturní přenos, u třech skupin uh, živočí jedno je u, ježiš, co to je, jo, to, je, to jsou hominidi, jo, jako, prostě ten člověk se historicky rozpadal na strašně moc poddruhů, druhů, ekologických variant a možná to bylo umožení právě tím, že ten genetický tok byl do určitě míry blokovaný to schopností vytvářet ty druhy sympatricky, která plyne z toho, že u člověka najdeme tu kulturní dědičnost. To jsou stvělý ptáci, prostě dorozumívají se, mají dialekty a je to nejrozrůznější skupina prostě ptáků vůbec, jo, ty pěvci. Zároveň to, jak jsou rozrůzněný, mohlo prostě podnítit, tak je ta skupina velká, jo. prostě ta skupina to celý mohla vyhrát jenom proto, že třeba taky vládne tou schopností té kulturní sympatrické speciace. Jo, možná, no. Tak jo, to je take-home message, že stačí parental-party-dependent parental, inheritance a homogamie a máme sympatickou uh, speciaci. Děkuju. děkuju za hukou, že byl nám teď. Teda to muselo na příšlenou práci. Při tomu taková Super, tak děkuju za pozornost, musím se stavit.